Олексієві майбутній тесть не те, щоб сподобався, а, скоріш, задовольни вимоги. Оце і є вона жадана перспектива, якої чекав, яку шукав, задля якої зберігав паспорт чистим. Одружуватися хочеш чи ні, а рано чи пізно треба. Свободу продати таки доведеться, то хоч би не задешево. Повернувшись з круїзу, довго не розмірковували. Через три місяці зіграли весілля. Лаштували голосну учту Запросили усіх, кого вважали За потрібне Понад 200 осіб Гості солідні, потрібні люди З радістю відгукнулися на запросани І чого лиш молодим не надарували І посуд І кілими Навіть магнітофон і телевізор Хлопці з міського Вшанували свого перспективного завідувача відділу Минув рік Народився Дмитрик Втілилася в життя основна мрія Є онук Є кому передати все, що надбав, є кому розповідати вечорами про війну, про нелегку працю, є кому продовжити його справу. Може хоч він нарешті стане хірургом, отим хірургом від Бога, може хоч його осяє ота іскра, що не влучила у діда. Все розпочиналося так добре. Правильно, правильно розпочиналося, а скінчилося однієї осінньої ночі, коли Анеточка на таксі перевезла до батьківського дому Дмитрика. «Не питайте мене, що сталося! Не питайте!» – довго плакала на кухні. «Я не повернуся до нього! Ніколи не повернуся!» Вона не повернулася. Аж потім поступово стали прояснюватися деталі. Ну і падлюкую, що виявився цей Роговський. Аж тепер зрозумів стороженко, що означали ці дивні недомовленості, які він сприймав як скромність, для кого призначалися подарунки, придбані начебто для матері. «Бідолашна дівчинка!» Анеточка виявилося, що він, рідний батько, вимостив їй своїми найкращими намірами дорогу до пекла. У ті роки в нього вистачило сили, щоб зруйнувати колишньому зятів і кар'єру. Хай знає. Та це не додало щастя ні Анеті, ні Машинці, ні йому самому. Відтоді усе пішло неправильно. Тоні даремно намагалася заснути. Так бувало часто. Мати телефонувала. Висмикувала її, стомлену після робочого дня, з ліжка, виливала на голову помийне відро усього гіркого і прикругу, що накопичилося за кілька днів. Потім, заспокоєна і певна виконаного материнського обов'язку, цілувала дочку і онука в щічку на прощання. А Тоня всю ніч не могла заснути. Думки щоразу інші та щоразу неприємні, відчуття якоїсь незнаної вини перед батьками за їхню старість, хвороби, Недоглянутість, підність, особливо нестерпну після звичного добробуту, гнітили, проганяли сон. Дмитрик засів за книжки. Тоня спершу пробувала боротися із нічними подвигами в ім'я науки та облишила цю марну справу. Він усе одно сидітиме, аж доки не вивчуть усе, що на сьогодні потрібно. Отакий От упертий, в кого цікаво? Не в неї, не в діда, в батька хто знає. Вона не знала Олексії настільки, щоб помітити у ньому таку цілеспрямованість. Вона взагалі майже не знала Олексія до весілля. Вірила батьковим характеристикам. Потім намагалася не вірити власним очам. Ой, очі, очі, очі-дівочі, як легко напустити вам туману, як легко переконати в тому, у що хочеться вірити. Олексіїві очі прозоро карі, так лагідно світилися до весілля і в перші місяці після нього. Олексієві очі, горіхово-гіркі, так скоро почало завалікати осмутою розчарування. Олексієві очі, ніжнопроникливі, оксамитово-шовкові, невідь, з якої причини заступила пелена, незрозумілого, попервах, мовчання, потім нещирого віджартовування, відтак відвертої брехні. Ці очі, що так щиро і проникливо, Дивилися просто в душу з весільного портрета у батьковій вітальні, брехали їй і досі. Брехали та ятрили вже на свіжу, але на загоїну рану. Вона ні за що не повірить тепер очам чоловіка, і словам чоловіка, і взагалі чоловікам. Десь годині о третій ночі Дмитрик поклав книжку. Тепер усе. Тепер він вивчив фізику так, що жодне запитання вчителя не застане його озненацька. Як би той не придирався. «Жодне запитання і жоден удар супротивника».